Slavosovia A149 pentru dobândirea fericirii celor curați cu inima. Aleluia, slavăție, Doamne Isui Istosi. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă virtuțile, curății, credinței, cumpătării, hărniciei, milostenii, smerinii, nădejdii, iubirii, ca niște stele pe cerul sufletului nostru le -a Aleluia, slavăție, Doamne Isui Istosi. Te iubim și să mulțumim, fiindcă cerul minții în inimă, prin nepatimire l-am dobândit ca semn că în vierea subletului în mormântul trupului s-a săvârșit. Aleluia slavă doamnei Doamne, să te stoasitei și-ți mulțumim, fiindcă în nepătimirea care urește cele rele, dreaptă cu dreaptă murcat, și bogăția fără seamă a virtuților am adunat. lui slavă-ți, Doamne, să te stoasitei bine și mulțumim, fiindcă valurile harului tău peste noi de-ai vărsat. Și în liniștea adusă de rugăciunea contemplată am intrat. Aleluia, slavăție, Doamnei, te bine și mulțumim, fiindcă stăpânirea firii, prin înfrânare, de la comia pântecului ne-a vindecat și prin neprihănire de toți și de toate, ca niște lucruri fără valoare, ne-a îndepărtat. Aleluia, slavăție, Doamnei, te bine și mulțumim, fiindcă răbdarea îndelungă de măslin, a Sufletului în noi a rodit de aceea, toate loviturile, ispitele, nevoințele, Sufletul nostru l-a curățat și spălat. Aleluia slau-ției Doamne Iisistoase. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă slava de mânia, iubirea de arginți din viața noastră le-ai alungat, încât de făimarea, laudele, hoțiile, nu ne-au mai supărat și tulburat. Aleluia, slavăție, Doamne, Iisus, toasă, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă pierzania mândriei, în smerenie mântuitoare pentru noi ai lucrat și prin cuget smerit toate faptele cele bune, ție ți le-am dat. Aleluia, slavăție, Doamne, Suistoase. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin unirea cu tine, toate ispitele și săgețile demonilor, nu le-am mai simțit și toate pornirile semănate de demoni. Ne-am aruncat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse, Iisuse, să te stoasite bine și să-ți mulțumim, fiindcă ochii conștiinței și minții ne-ai deschis și să te vedem, ne-ai permis, pentru ca fericirea celor curați cu inima să trăim, așa cum în Sfânta Evanghelie ai zis.